اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا محمد تخبرني عن الإسلام قال الإسلام ان تشهد الله الا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتوته زكاه او تصوم صوم رمضان وتحج ال این اسطفات ای ریح سبیلا حدیث جبریل کی مسکولاتی اربعو سلوری اپنز مسکولاتی دری دین بارکیو او دو دا آخرت بارکی او اخبرنی آن سا او دیم اخبرنی آن اماراتی ها اوولانه مسؤولو خپلني علي اسلام اور کما ده اسلام نه دغه کومه ده علي اسلام نه دغه کومه ده اسلام نه او ویو جو مونږ ذکر کړو دغه څنګه کومه نو روایت نو مسلمان له ترجیح ورخړې اسلام مخکې کړی دیجی برریز کاپوش کې اسلام اسلام بر آخر دي معود پې سره او دی اسلام دی سناغې باره کېلی کلي یو داسې کوېلی دی ان نر دی نه ان الله اسلام دو م دا ورضیتوا قوم الاسلام مدینہ اور دے می دعوی لے بمایو په طریقای روان اسلام دینن فلیق بلمن ہو یہ آیت کریمه کی تقرر ته اشارہ دا چا دین چې دا الله تعالی طرف نمو تثبیت مقرر شوه دی جوان د تې راو نظام چې دا هغې پفر وور د برګه لاه شوی دی غ اسلام دو معې ق نه دا معلومه وه چې دنیا کې او سړی اللهره دا کول غړي چااخت کې و زمانه اللهره ځ او په کوم خاانون باندې خپل جوان تېرئ نوورضې توله کومل اسلام دي په نړۍ دا ویل چې دا به سحروی خبروي په اسلام باندې خپل زندگی کې تیرې کوو بغیر اسلام باندې تیرې واستر په اسلام باندې تیرول باولا دې اترې آیات کریمه کې و اميه بتغیر اسلامي دينن فلا يقبل من او هو كلاخرته من الخاسرين د دې آیاتونو کې څه کم اسلام یاد کړل السلام حدیثه یی د جبرئیل رسول کریم صلی الله علیه و دا اسلام څه شی ده دا رنګ حدیث وکړه ته ترغیب راغل او رضیت بالله رب و بالاسلام دینا <تصفيق> قال محمد صلی الله علیه و سلم نبیا وببالاسلام دینا دا رنګ ما دینکم نی پو دینی یا اسلام خبر کې طبپوس کېږې ما دینوم ما دینوستا د جوون د سو روو لظامغ تو دینی اسلام دما چې کم اسلام دا اسلام اسلام چې په حی ک راغ لري پهخورورآ ک راغلی دی مجی برینلهېباره کې تپوس کې چې تابلنی اسلام صدق اسلام بارکمال سکا خبر کش دیدی سما در نبی علیہ الصلوۃ جواب ورکو پن بیا سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی اصلاحی تاریخ آغاز کرنا کو څنګه مې اصلاحی تاریخ او هغه ذکر کولو نکه چې جبريل عليه السلام د اسلام چې ګمډانو د تاریخ 12 کتابونو کړه نبی عليه السلام دا غوښتل په یوه جبريه السلام د اسلام چې ګمډانو هغه ټول جامع احکامات ذکر کړو چې دا سي جامع احکامات ماده الاسلام مخایا ارکان اسلام چې هغه غیبه نی عمل کول سره ټول دین اسلام چې کمندو عمل کول اسانه دي مکمل چې کمندو دین اسلام هغه غیبه عمل کول سه करणे واسه ان شي مداري 12 کې جبريلم تاسو دې 12 کې کړه یعنی سوال اصل کې په 12 په حاضر د مدار په ا بيسنی ان شرایع الاسلام ما خبر کله شرایع د شانا اسلامنا نبی رسول سلام جواب ورکو اشاعر باندې شرایع تا ذکر کل پنځینه وکالا الاسلام انت شادا نور د اسلام اصطلاحي تعریفونه د اسلام اصطلاحي تعریف هغه د قران کریم د معلومي لغت کې اسلام چې کمنو حواله کولو ته لیکي دی د اسلام کې داته کې ډیر راځي اسلم یسلم الاسلامن داته کمنو اسلام حواله کولو ته وي اسلام چې کمدنو حواله کوو کوئ چې ش چې کودنو چاته هوواله کې اوس دقرران پر راه کې دو سژونو پ ژندلو کو نه شي ستا حواله کوول چاته حواله کوول اسلام شی به معلوم شي پررانکرین داوی من اثلم وجهه لیلاحی وحوا محصن profession من اثلم وجهه لیلاحی وحوا محصن اور پیخلاس پیخلاس الله پیخلاس پیخلاس او پیخلاس پیخلاس پیخلاس پیخلاس پیخلاس پیخلاس الله پیخلاس پیخلاس پیخلاس پیخلاس پیخلاس دا چې کمدانو اسلام شرعي دے جزان سړے مکمل حواله کی بل ہندوستان کی جواب دی دا شرع انا د انسان انا د انسان چې نو یو انا د خوځیو او تویل کی چې دا انا د الله ته حواله دا ا نه دی الله ته حواله ک د د د ا نه چې زنه دا مسلمان شي د خپله خو کوم زما خو خبره الله د خو کتابی دا چې کم نو دانان حواله کول ځان حواله کول او الله ته حواله کول م د الله د خااننم ځان چلوول خو اخلاص سره ستا اخلاص سره ځان حواله کول اند الله قانون کا حواله کول چې الله ته مقرر شیدا निजाम نه پیغمبر علی السلام په غل نه هغه سره ورودي بث أغیر ځان حواله کول په اخلاص سره په اخلاص سره کذا ثواب شکاو 1000 ثفرم دا الله بکانو لَكَذٰلِكَ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلّٰهِ نَبِيّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَابِعًا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَقَدَ تَابِعُ نَبِيّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيّ رَحْمَةٌ وَسَلَامٌ تَابِعُ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك قمرت وانا اول المسلمين ذا النبي السلام طيبه ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ذا وجه وجهي اظمن اسلم وجهه لله وذاه ذا ما له ذا ما وزن مذابا دا اللہ بخانونی کمرم او کجوان دیکی گم دا اللہ بخانون یعنی موت و حیات یو تکوینی دی نا کافرم منی صدا دا اللہ دی موت و حیات تکوینی کافرم منی صدا دی نا اللہ دی و محیائی و مماتی کی تشریعی موت و حیات مراد غ موور سر حات یعنی که مرم پووم به الله په قانون مرم په جوونې با کې کوم ب الله قانون چې الله قانون مې وجهې نو الله قانون مې جوې کوي نو قاون می دی الله قانون وي د الله به قانون کې مې ګټر او ب الله په قانون کوې بیلا ري د الله په قانون باندې چللیو جی کا ہر وی دغه وی ته دا د او پرمجیت ورنال کې به زاوی اسلام کړه ات تضرعو بد دین الہی ات تضرعو بد دین الہی دا الله قانون ځان ته لباس کول تضرع درعه خمیس رل کی دې زګره صبره تویل کیږي واتا در رو در ذان نچا پیرا کول در ذان نچاما کول در ذان لباس کول سشی قانونی لگی الله قانون در ذان نچا پیرا کول او پاگئی که دان پا توری یعنی مکمل زندگی الله با قانون پیراول دا چکم دنو اسلام شرعی دی تاریخ بیوانو رومو موایي آغا خوزا غلی او قرآن مجید دا اینه دید او دخلو فی سلم کاف نو خلقو لئی خلقو لئی دا تبدیل دا تاثیل او دا تبعیز اجازت نشتا نو دا تغیر اجازت شتا شی خلق تکننو نایو فریق دی اسلام فریق دی بل قانون راوالی اجازت پورا اندرے اور کریں امیمتا غیر اسلامی دین فلی اقبلا دارنگی افا حکمل جاہلیتی یا بھول یا و قانون اللہ الہیہ یا بجاہلیتی یا بجاہلیتی یا جاہیلیت بھی کونشو ندا نشتہ شدا قانون پرک دفل آوالا ما کان لی مؤمنن و لا مؤمنت خدا قضل اللہ و رسولو عمرن ان یکون لهم الخیارتو من عمرن بین شریعت چکم دنو د دا تضعیض اجازت ہون ندرا کریں فگرین ہم اس طرح واقعی ہارا والا نور پریدت افا تقمنون بباد الکتاج و اتکرون بباد دا منگلہ دا فی صدی اجازت نشتا ادخلو فی سلم کافا صدی اجازت نشتا نسالیم دین مانل او عملی کهول عمل که راوصل دا اسلام دا اللہ رب رزدتو القانون مقرر صدا شا اللہ کم قانون تا قرور کھڑ دے انسانیت دا بارا آگر قانون فا عمل که راوصل اسلام و ساوکو طول دین دے طول قانون دے نبی علیہ السلام دلتا جکر کھڑی پانچ بینا جی پنجینه ذکر کې د دې کې چې ګمرو څو نوکړه د دې کې څو نوکړه لږه کې یو نوکړه دا چې دا پنجینه شري له دا بنيازو ندي چکله یو ساده په مصنوع طریقہ او پرشرایي طریقہ د دې او اہتمامو کې نه دوه طوا پر ټول د دې باندې شلېدل آسان شي زمونږ د دې کې او سیបត្តិ کومه باغې باندې سګو اعمالو په مو ته په کورو دین باندې شلېدل شي دا پندنا کې یو باطنی او روحاني تاثیر پروتتي چې دا یو شلې ستموکي دا ورمانی پوشی گی مندیو چه گمدنو لکا تیاری گی بی بقای قانون دو مجیسگی تیاری گی درادا هر یو تدیگ کی هر یو روکن یو فل تاثیر دے ہو شفیزا صفاوی او تسلسلوی جاو او فیضاسوی صفاوی او تسلسلوی نظر دی تینزو تاثیر چی کمدن ادا ده دا منس تاثیر ده منس دا تاثیر ده چه ده و قانون الهی تغاڑک دی دا تاثیر ده دا منس دا تاثیر ده چدی بچ کمندونو در ازایلونو د په خل نوونه زده پاتېږي دروږي ترسیدې چدی بچ کمندونو د تبا د محبوب مغروزه په خاله درسم شي چې کم چې زورو باندې محبوب خو پاتېږي ناراضه کیږي هغه په خاله ولود شي فهم شي نو محرمات په خاله ولود دسته شي او د حج تاثیر عشق الهی دی چه دکی و مینہ رازی مینہ و رازی عشق الهی منظر دی دکی و محبت رازی مدتا و اقفل سر قربانا و الاسانی من دا کول و جیحاد سکی گی الاسانی لابدار دی اعمال و اقفل سر تاثیر دی شهادتین و تاثیر دی چې دغه ځکه کم ده نو حکم د پیغمبر تاریخي دار او فطیانه دغه هر وخت دا گواهی ورکړي چې په لحظه ما الله رسول نبی عليه السلام نزول او هيت د رسالت خو حقوق شکانه دغه به ته تیارې چونتوي مدار تاثیرات الاشیاء نه انکار نیو بګار دغه تاثیرات الاشیاء ولې کیږي پېلګانه چیتیو سایی طریقی سرمک ہے او تو ہے جزوی نمحسوس و محسطہ گنارے یو جی گرلنو داد دویم و جدادا چی اسلام دو قسماری قولی و فیلی اسلام دو قسماری قوليو فيلي <فیلی> قولي ان <انتشحادا> تشهد ده کې ټول قوليو د اشاره شو شراعي قوليو د اشاره ده با په دې په خپل کور کې د ورته یو او وجود دي یو یو او وجود دي یو بنټرکيني یو هغه دي چې راغي او ټول جوړول یې به راموږه ضروری دی، عدم آقا در آدم نوجود ترا روشت دشید، آگویم کسم دی، چه ضروری دی، چه آقای ضروری دی، آقای که کمدنو سام نیه، اگر سام بارد تیده، پریخوادر در مفتراز سلسان نهارن، نزار فرک ہر تج گمنن تر چکم شرایہ پرکیہ دی نا رسول د سوسره انشاء پرکیہ دی لګه زنا په حضور دی اخلاص په حضور دی دا کا په حضور دی غیبت په حضور دی طرف په حضور دی چغلی په نبی په حضور او تور دی رج د سوسره او وجوديتی لا خپل کور کې بدره جسمی یو بدنی بل مالی بل مراقب د مالی او د بدنی نه نو چرکه و پخو کول ضروری وی او بدن سره تعلق وی ارسطو له کوم اشاره اوسه او چرته و کارونو کول ضروری وی او مالی وی نو ارسطو له زکات څخه زکات یا غیتورت اشاره اشتوا مالی عبادت مالیاتا عبادت مالیاتا او چکم که مال و بدن دواره لگی او آغا عبادتونتا بحج تر اشاره اشتوا که غا هجرت وی که غا جراد وی که غا طلب دعلم وی که غا دعوت علم با اون بدن لگی اون مال لگی ما غتو شرای او ټوله کامات چې ما را ودر پکې دواړه لګي ما ریسره هغه به هغه سه سه اشاره وته وګوره ټول شرای دا په ذکو لیاشي چې ذسو کولی عاشو د ټول چې کوم موراندی او دائی ذکر کردو کولیات بطریقا دریمت دریمت شده پنجناد و خصوصیت در دکر کول و وجا اغدا دا چه اللہ را بل عزت چیده لا کائنات پیدا کرده دادا اللہ را بل عزت صفاق فالذان نقع ركوله دبارا الصفان دباري تعالى زوق اسمه جلالية و جمالية جلالية و جمالية ده كائنات اغخان ركول نو ديني اسلام جره و ديني اسلام ادام الله ده دا جلال و ده جمال مذاره. دیکن ذنو ظاہیلو کی ذا اللہ رب جلال خیارہ کیجئے او ذنو ظاہیلو کې ذا اللہ رب کو رضی جمال خیارہ کیجئے ذا اتفاد جلالیہ و او دا جمالیہ و مظہر دیں و شہادت کی اقراض و الوحیت و رسالت سو شیلہ اللہ منی نبی علیہ السلام منی هغه کوم خاون مو خ کړ غ بهسه کوې منې لکه الاققانون جوړون کې دڅوک من نو الله او تعالوم نو اوقانون جوړ کوو راې کو مونږ ته ورول استستا د دڅوک نه اوس ش اسلام بسلور چې دي دا جلال را جمال د الله کاره مون چې نظ مزارار د سفااتې جالالو دیمون منظرار دی د سفاې جلاللیو غلاان چې کومدننو خپل اخته نه شي لا په نام تهسه شي ودری کی اٹینشن دا ششط کی تسلیم سلینڈر شي شوا سلینڈری ما او دی اللہ اس پنامہ سے کی کی داغہ سپتونہ شورو کی نو سپتونہ سرا داغہ وسلال پنورم سے شي غالب شي اخر و اتصال سے شي خطتی رکو رلاد شي داغہ جلال پنور سے شي غالب شي نو سات کی کی ترڅو چې د کی وی لا نوي او د بیاځکی کی دی پیرهوار د بیاځکی کی دی هغه په درشل کې چې ګرنن سر اړي اړي شمه معاف کا معاف دا د جلال مظهر دی چورې په الله سره شویده نظر الله سره او موږ وخت الله پټی کوي تاسو بوچ السلام علیکم ورحمت الله علی. وا غنا یادو مسخ نگی با اشهد ان لا اله الا الله وا غدا مسوسو ختمو دا ور په سې ذکرونه دا غدا خاصه تذکرہ دا چې تا خاص درالي غلې دې بیا دا خاصه شکریا دا او لکه څنګه چې خپل حاجت چې زه کوم محتاج یم په حاجت پېښ کول لې بیا په دفتر اولا وانی پوئی گئی نو دنگونز تور چې دی ندام مزهر د جلال <سؤال> لے چی سمر دی پزان جلال د واری طالعا غالب کو دومره رو دی مزیداری مزیداری لکا دی دی دې پارا د مستقل محنف ضرورت تی حاصو دو وری دو وری طالبانی استاسو خکول منز قول ور با دی طالبان ور وی لوې تاثیر وکړي او نورو توجه ګوندنو لا کېده او چې تاسو ته را کور واسي ځکه باور نور طالبان وي چې مشهره طالبان دې کور واسي دا زما ضروري خبره نه نو خپل مسودات بلې ایثم نکې یخه لا کې تاسو دا وای چې کومه خپل مسكونه زموږه یو لاس نه زیاتولې او مطالعه ورانه करावा شي ایا ورا نه تکرار خراب شي دې څه زه غلط سوچم دا لا کله زیات غلط سوچته دې غلط سوچته څنګه لوک سوچ وکاره ذهن په الاول اله دا څه کار کوي نو الله رب دې یاد کار دې کومه یو لخت تم عبادت باندې سیواوله لو او بیا تکرار وکې نه او الله <سؤال> په دې باندې کومه برکت پاته او شنو را کله تکراروم په دغه انتقاو ما را تکرار نن کوی ان تاکي وشه دا برکت پر کوم کې مو سپتي الله دې او چې ته الله رب دې ست حضرت عليم مولا صفاي شی مونږ تجربه کړې ده په دې خبره باندې چې کوم طالبو رايلو د ګونا بچ بچي او نه کوم عمل روا پر کوي هغه پدورو طالبانو کې زه هیله او کما معلومات بل طالب تزیاتی چور اعلان بځدوی اگر چې ددوه چې کمندونو له معلومات کمی او د زبر جوورتیا زیاتې جوورتیا وزیا ته وي مرده چې کمونه لګي چې مان پکاره د دوشتانو خبر او الله دی او مال کو پسره کې زیاتاسو ولا کذا پکاردام دا نوکه ا څه ما خبر ورکړا دا ما سبق کې نه راکړی ترکه جتاو سبق سره لکه یادو ویلکه ویزانه سبق تحقیق وو دا تحقیق مخکې نه دا چې ما ځانته د نسیر په تورې خبرو کوله ومای چې تاسو په درښنه ما باندې وواپس شې د دا دعوت اسلام لپاره دوسته خبره درседа چې دې له خیال ساتل وکړی ممنګ مونز لاله زیات کوڅور کوله بے زیاد قصور کو رضی محمد اللہ دربار کی نو خبر ادا چھ دکل منزوں خیال ساتھ ال وکار ماظہر دیتے پاتی جنالیو لگا یو سڑی نہ نہ وورنی ما محنت کی نہ کی لگا بوری استاد لم مرشد ما, ما بلی ترکیب نبوئیگا مدارتا ہوا ہے بلی دای نبوئیگا محنت کئی کنگئی ہے دوائی صرف خیل لکیئی ہے لکا شیطر رکلو سارا لکا بولی شیطر رکلو سارا لکا ٹک نرے رضید بارا محنت نای پکار دے محنت پکار دے ضرور محنت پکار مګ ده یو تبليغي او خبري شو نو نو د بیله تلنګوري تپریګینو او خبره بل لرباو ذریله هاذا بلاغه للناس خاجه د مزار د صفه جلالیو ده نور دری چې دا مزار د صفه جماليو سوم زکات حج د درو مزار د صفه جماليو الله دې چې په زونه یې سپارې کې رحمتنا جمال الله کاوي الله او چې په هغه دې زيوه قاراکي هغه دې چې کله یې واشه بي هغه خپل محبوب په بالا خپل محبوب څې څه کده نو راخې راځي راغه په نومې ورکی چې دا داغه د پاره شو زنه دا پاره چې هغه رضا د کله ماینه واشق شنه ما له خپل محبوب لپاره خپل محبوب سیس پری دي بو کاله تا لګي چې څو وراره تلې ميلو شوی نه پات مزه نه خرا نهپ شو مروژه کې عشب د خپل محبوب دپاره او د خپل معش دپه خپل مغوببات او خپل م محوبات کي نووره محبوب خواتلل به کاري د محبوب در ته حجري لګول نه کاري دا خو لکه خلکوهتهپ محبوب نو کور او د محبوب د خاوري هغه څنګه ګم دنو لگا خپلې سیدګانه په خاور د خد د رنج د سترګو غاڼه څنګه حل خبرېږي په خاور د خد د رنج د سترګو غاڼه کو کې لګي نو سم محبوب علي برعه العامريه وقفه ل وملی علی شودم اوخاتی وو دا چې کندندو بیا لیاوي او من مذهبی حوت دیارې ل هلیولین نه سفی معیا شونه مذای نولی ې عامامري یت وفتتون د عام میدان سره غ سرهقدردل په ما دي چې د میدان او د والو پهدرګمه ل یوملی علی یا شو په دم اوکاتې دد دپاره چېېشماتته یملا وئ او بیا زما اوخکې پیکلو ک دما اوکې بهڅوکیکلو کې واې مضذهب خ دی یاې ل اهلی دما مضب خدارې چې ز به کانو او ګو سره مینا کوم دجه د سسیدون پهدارنا د دیوالوو سره او کروو سره بضمینا کو دجه غې د اوسیدونکنا. اولین ناسې فيما یاشکو مزاګو هرڅه خلقو مزاګو زماده هم زده کانه لقد امر على الديار ديار لیلا واقبل ذل جدار وذل جدار لا رت در ظلم او دغه م خپل اول دیوالونه مسکول کول اول وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكنت الديار زما دیوالل صحاب رشتري ولكن حب من تا کنا دیار وې ملک مې د فلک په تماشا ولار پرستیږي چې شم کاله پمړ د دیوالونو کولوم هغه فرشتووم تماشا کوي چې دا تا لیوولي لا سګي شال د کمنونو صافي کی چار چا پیرو وګرځي درځي چې په دیوال باندې ورشي او ګډه خلک کی لگا و ملک مې د فلک په تماشا ولار پرستیږي چې شم کاله پمړ د دیوالونو او, او انزار خلق در پراست د ژوندۍ وشي او تشکیل د زمما چې د یار د مخ تمامي غرونو کولاوم دا او خلک په صباح ګرځي کله په مرواز ګرځي کله په ارفاسږي ګرځي کله مینا کې ګرځي کله کاني راوالي تلولي خبره باندې کوژ دا ټول کی څېم زه عربي دا هر څه کمنو ټول د جلال د جمال الہی دا غو منظر دې خلق ده محبوب <سلام> د قرنه چارچا پیرس کیږي ور دي په یو ځل کار لګيږي بیا ګرځي په بیا ګرځي بیا ګرځي او څه کاری سگه ولا گئی او لګیا دا چې کمدن جهد مسلسل وی بیا چې کمنو صفاو مرواکه چې کمنو ور دي جهد مسلسل وی کیږي بیا وي بس یو کړي دي بس پرې د راشي چاراله والی جوړې سکه تلړ کیږي زماتو خواہشات د دې په پوکه پراتي دا ستا د بارو ستا د بار زما خو ای شاکر کړه کو یو که چار دی کار استان کارونه او دا د ګمندو د محبوب د فاره څاړه بسره کوي د غریدار پراتي خبره ختمه ده د صدا ټول حاج چي دي مدد جمال الہی او سره مظہر دي نو دا د دې وروځ نه دا پن بناشه ګمندو دایو کې ذکر کړل چه دار صفاد جلالیو او در جمالیوز و مظاهیرو د در انزوز ذکر کهولو درواج امان که دکر کهولو در مانگه ذکر کهولو بلد ازا در چه در طول کی یو انتشه دا انتقیما داریکت کمدنو مزدرولانه اوناداروالی او اني به داخل کړه په مضاری انجو په مضاری داخل شي موول, بالمزداري. موول بالمزداري. من مصدری موول من مصدری دایته کوم دنو وله ما وو کارت یه نه داری شهادت الله اله الا جواب ده شهادت او سد نحوی قاعده ده اصل شی موولانه شی کې فارق یو اصل مزدر دی، اصل مزدر دی، اول جه کم دنو شه مزارم و بل مزدر شی، دیکی فرص، اصل مزدر کی دوامی خو استمرار نوی، بس صرف ثبوتی بگیر، مزدر را ری گنا، و مزدریت خور گرا ری، و استمرار تجددی نوی، دغه تاسو ته مسعوده استمرار تجددی د شکرا وړ وی چې یو ځله سړی چې ګمندو شهادت کړي یو ځلې پوسټ کړي یا ځلې روزنې باندې او سره خطر نه د توې تاسو خبر نه لا جو سره تجددی جهود مسلسل سره ورکار کړي کنه انترشهارزه یو ځل له ګواہی ورکړه دها بیا بیا باوای بیا بیا بیا باوای تابان تا زکرن با اخراریتو نوہ بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بوای اووہ المسکو ما کرردو ز توحید و رسالت بیا بیاوای ایمان تا زکروا داراکی منس شدن بیا بیا بیا توولی زکارتی اکال پکار ورکوولی توتی زکارتو تاییدھا کرناوی بیا دانی ہوئی خوتلاینا دون ملما روخ و حیده اورو سাকালے بدی کټناستو مل مارا غلې او سাকাল به بدی کټناستو مل مارا غلې دا ورول چې یو او اورو سাকাল می څور کلو زکاتوب بیا دا کال بیا زکات ور کوم نن څو چې زکات او چه بیا ورکه درانی روزه بنی وی وطحو او حاجی عمره ای تاغو بښتا مستحب لا اگر چې فرضیت یوزل او دا دی وجه نه دا موزارې سی غره وړي دا قنی په داخلي کوله وګورئ شو یانځاپو یو ځل خلاصہ دمه دا غچره د مخاطب سی غره وړي جبريل هو مقللب نه لې او نبی السلامت یان تشرا دا وان توقیم وان توتیه او یې ګره جبريل هو تنه دی غلط نه ما هغه څنګه چې کمن ورته داو چې تبداو کې تبداو او په نوک اصل کې جبريل ترجمان د امهت ته دغه امهت د طرف نه کوم مقام نه دیتا پوسونه ځانل نه کې دیتا پوسونه چا د بارکه امهت د بارکه نو نبی عليه صلوات والسلام چېږي د امهت او چېږي چا تومبطه بود زکه دا مخاطب سیغره، ودا درهن دیده مفراد مخاطب مفراد را، ودا جمع را نو ده تشهید؟ انتو قیمو نوی انتا شادیو نوی یو مفراد نیو خدا و چی جبریل یو اغو کنه مخاطب خو زهار کی جبریلو کنه یو طالیبو کنه زهار کی زکه دمرالاله چې جامه راولونه بیا ویشه کدوکړه کدوکړه د بوزورو شملې دې د پایې دې وکړل دمرالاله د کډو نموداریږي مګر و خلکو نو موفر سی راولا چې او یو سړی ځان په خپله زیمازار و ګنی چې غه وفره دی را وړه چې هر او سړی ځان پپله څو ګړي زیماوا وګڅو هر او سړ ځان پپله څو ګي په خپله ځان زیماار و والأصل في الخطاب أن يكون لمعينه وقد يطرق لغيره لأعمى تلخيص وملك والأصل في الخطاب أن يكون لمعينه وقد يطرق لغيره لأعمى قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام وانتشر لا إله إلا الله وقال باني ذاك رأيه والتعول نا وذرنا من الإيمان الله اللہ ایلہ ایلاللہ انا محمد الرسول الله الله دو اولویت و نبی علیہ السلام در رسالت گوائی ورگوال و تقیم الصلاة اقامت الصلاة یعنی من و باطنان خول قول ادرہولی ظاہرن و باطنان تشبیر الصلاة ننے اقامت الصلاة تے تونس زکاة کی ایتا و زکاة فائل رئے ایتا مانا ورقول شاغِ مالک شی صرف عباحت ننے کہ او شاڑی کور روڑا ہے بحق را در زکاة اولاد غریبان آنے ورقسی راوستن او او غی سے گمدنوں کو پوڑا ندان تملیک ندر آگل رئے ایتا ندر آگل رئے نمبر زکاة نا توبہ زکات او تاسو رمضان وتہ جلوی تحل سین صدا ثیلا دی بیت سره ها شرایدا تک راوړو انیتہ کان ثیلیہ سمیلا ا د موافقت د نظم قران سره زګ انظم قرانی کیو مو الی ال الناس هیت مانس سو طاہ الیہ سمیلا اصل دیمه قشات د نظم کا د کاله جیمرل ورته و نه بیا اسلام د له ټ ټیکته جووا تا کران پر مع جب نه له یستلو وسدي خو منږ یران شو منږ ایران شو تاج سوال او تریب دوړه چې شو دا وجه د سوال کو نو دا دلاک کې چېې پوهږي نه دو کوی پاک پیغمبر اسلام معلومی اجازه لري کوي کنا کور مصیبی یا وی چه جواب کوی دی نو د تصدیق نمای معلومی کی چې دا تاسو ده د تا علم شته او پیغمبر اسلام چې وی بیا اور دا جواب کوی کیوا دا تصدیق دلالت د علم کې ادا سه استعمال زې د جبريل کے لګا او علم جمع کوي او ځای جمع کوي سواله تقاضه د علمای کی اوجه تصدیق تقاضه د کمرو د شا کی صدق وا حاج <سدفتا> منا لهو من غتا جوګ د تاس اسلو هو و صدقو کال باغ دنیا ایمان چې تخقیر مسئول انسانی دې کوم ایمان خیم کړو مسئول انسانی د کمرو ایمان وانکبرنی آنیل ایمان آنیل ایمان خبر مکاری ایمان نا ایمان کی ملیفلام آجیری ماہود پا دیر سرنے کمدنو ایمان شرعی دے نا کی ایمان لغوی ایمان نا یعنی ایمان سی آنیل یا آنیل ایمان او ایمان مطلوبا آغا ایمان مامور فی قرآن آغا ایمان شی مطلوب دے مامور دے ان آمینو بغضیکم فآمانا یا ایو اللہین آمانو آمینو داشت مطالبہ کی گی دی ایمان راو گلو آشت کم مطلوب دی کم مأمور دی دا آغا ایمان بارا کے ثبوت خفا بلدی آنے لی ایمان یا آغا ایمان شاہ جکندنو موعوز به الجنہ دی شپائی سره اللہ و ضوازر چاہ دا جنت شویره no, نو هغه ایمان چې څکم ایمان نه چې هغه باندې لوځه وعده ده جنت شویره وادر قال نويه سرات والسلام د الاجابه او د سوال لپاره چې چې دا سوال کله د ایمان او جواب کرا غلې انا ان د ملانو د افق محدود په حد کې او تعريف المجهول به المجهول نه تاسو خور کم زيده سوري غره مخامه فسورې غره کم زيده زمو پرته مخامه فزورې کم زيده یو بل څه مخامه کوي ایمان څه څرران ټک مېنا پونسوي د یو جواب موږ وکړو چې ما سکولانه چې ورته ایمان شرعي دي او دا جواب چې هم په ملاده ایمان لغوي نه ایمان څه نه دا چې څه خینو کې تذیه کوي په یا مسولانو چې اغمرني مال خبر راکاله ایمان چې په کوم کومه سذنوباني ایمان راوستروري کمو کمو سیزونو منلو تذیر کرے ناغا نبی اسلام میں ویقین پا اللہ ورشتو پاریز آئے دکھر کرے یعنی سوالوں دو مومن دی ہی شوئے دے اور جوابوں دو مومن دی ہی ورکڑے شوئے دے آن تک منا باللائدہ جتو یقینو کی پا اللہ باندے لرا نا اللہ رب رضت محل یو چا اللہ رب رضت شتے او خپل وجود کې په تل سمهاوي د الله د وجود په او ټول کائناتو وجود دا غنارسته ده سرچشمې د وجود الله راز دی الله رب ال عزت یعقيوې په ذات او صفات کې یعقيوې دریم الله رب ال منل الله رب ال عزت موصوف به صفات الله صفاتنا اشتا الله مناسبه مګه باندې سرور د الله رب ال عزت صفاتونو کې او ذات کې د مشابهت څخه مخلوق نه پاتې لیسا کان یسلیه شل ونه الله پر او و بسی بات اکیلو نمو شعبات دماغورت نصدی پاکتے اور پیزم اللہ رب العزت بالفعل لری دل کائنات مذبر اور لری کائنات کی تصورت کرنکے دے یعنی اللہ رب العزت یو سی بات اور اللہ رب العزت محط کل نرے دا سې د خبرې ریزال الله رب عزت مالي زده منلو چا الله رب عزت مالي زده ټولې خبرې بمني انت منا بل غه دای ته یقینو کې په لار باندې و ملايكه تي یقینو کې غبرشتو باندې ایمان شیدان لَا رَبُّ وَرِزَرْتِ دَ نُور نَا پیدا کرے مخلوق دے دَ نُور نَا پیدا شوے مخلوق دے منگه من ومستقل مخلوق دے دُ نُور عَلِدِهِ اللَّتِينَ زَيْمِ دَيْ جِرِينُ لَا يُذَكَّرُ وَلَا يُعَنَّتُمُ څڅي رواني سيور پر کې نيشته ده لایا ته ان الله ما امعه ما يفعلون ما يمرون دا الله ربول خلاف نفي دا الله خلاف کوي په کې ذکر او پیلزم تشریحیاتوکی چکم کارورتاوانا کی ایمان راوڑ دیئی وہی راوڑ دیئی وہ کتبی ہی لاتاکتوک کتابو دبانی ایمان مطلب دارے چیدائی اکین کور چھپای جس دور کی حلگارکو بلکه لاغیده پاره ہے فآګه دور کې د هغه مناسب قانون را لګولې قانون را لګولې لکه ټولې ټولې قانوني ولو دامه واخیر قانون چې د قرآن کریم نه نو په دې باندې ایمان دې چې دار تحریف او د پاک دې او مخروض د مقابلین عجز دې او د عام انسانیت د بارادو طول کارونو هدایت دې طول کارونو مدعو کو تو ویږي ورسول هي پرسلانو باندې ایمان راغلو چا الله رب دې انسان د خپل خلافت او د خپل قانون راي څول را غلي دا قانون عام انسانان دلانه غسلې نشي و دې انسانانو کې ځني وي اسکا خلق الا الله په مخلوق کړي پاک خلق اغوی اللہ رب رزت قغیلان رب قلقان وغرکیو اغیی بیا خلگتا بیانی خلگتا بیانی دو رسولی بی و پیغمبرانو دا اللہ بانی یقین کهو دا پیغمبران چی دی نیو لاسلی دی ذرا سکا موضیات ممتول منو د زی پیغمبرانو اولنه آدم او اخیرا نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د څمنو په دې کې اخیری پیغمبر د پیغمبرانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پس تصدیق څکنره مونږ ته وو پیغمبر منی دا کافر مرتدی مان نه او رسولي کي راضي کنه او په دغه پرامبارانه کي سالي الصلوۃ والسلام په څیر اوس سرياس باندې د نړۍ او اخرت کې وراځي نو رسولونه زمون ایمان دی او یوم الاخره پر دروستن باندې ایمان دی پر دروستن ایمان غره دي دې هم دې خبرې دي یو خبر دادا دا دنیا چیزا دا کائنات نو دا نو پیدا دے او دے و ختمی گی دا یو خمال دا کائنات چیزا دا دنیا چیزا جسم امونو نو دا مشاہد نو دا حادث او دے و ختمی گی دے یقین کول شدد نفس یو بل میدان اے میدان زبر لے دے یوم الحشر یوم آخرت لئیم پسی مخلوق کی انسان شدر رضا مو کلپ مخلوق دے رضو کی درنیشی بھی دی نسل رضا در قیامت پورز باددنا در در در دیموارہ بارکی تحقوش کی گی نفی نظم نے کامل وادن کامل بردن علاوی کی او غدارولو راقی دامل بند ملائیگی نو جسول کو جنت پلالالنوا با جنت کرا می شوی او جسول دکو پرنو جناتو زب او با خدو زب کرا می شوی امی شوی دار ای ایمان داخرت در سول خبری بگی و تخمنا بیو قدر خیر ریه و شر او یقینو کی تو پاندازه در خیر اولاوی در خیر را اللہ و در شر در اللہ ته هر صفه کې وړاندې شوې مطلب دا دی چې دا ټول علم دا الله کې مکه موجود وي الله رب عزت او ما خوستمو تفسیر کولو وی لیکلو په دې کائنات کې چې سکیږي پدہ او سپن ناصافي نکېږي بلکې لري مکه تفسیر دی وړاندې شوی دا ایو علم و دکان تحقی فدی بانی اکین کول سوکی بات پی خیمی این میں ویدتا تسیل کول و تکمینا بلکرد خیریه و شرحی خالا صدقتا جبریل و ازدوی تیک تیک تیک تیک تیک تیک تیر نفقالا قبلیان لیانسان زخص وکمان